Rugăciunea 79. Pentru pogorirea limbilor de foc ale Duhului Sfânt. Aleluia, slavă ție, împărate ceresc, cel care pretutinderea ei și toate îl împlinești. Te iubim și te rugăm, pogoară limbile tale de foc asupra noastră, darul lumine line a Sfintei slave a Tatălui Ceresc, așa cum ai pogorât asupra sfinților apostoli, mucenici și cuvioși. Ca semn că scara la cer, pentru mintea, sufletul și faptura noastră, cea de lumină, ai zămislit și ai înălțat. Că între fiii luminii învierii și împărățiii, la dreapta fiului tău cel iubit, destin binecuvântat ne-ai dat. Fiindcă porunca ta, luat Duc Sfânt, am ascultat și nașterea cea de doua am trăit-o ca un dar minunat. Aleluia, slavă ție, împărate ceresc! Cel care pretutinde ne -ai și toate limpnești, Te iubim și te rugăm pogoară limbile tale de foc asupra noastră, ca să de toate cele lumești cu sabia ta ne separat, că veșmântul de nuntă al harului ne-ai dat și cu el sufletele noastre, pentru nunta fiului cel iubit îngerii ne-au îmbrăcat, că sabia ta capetele balaurului le-a tăiat, pe toți demonii și dușmanii tăi care păcatul împotriva ta l-au făcut cu foc, i-ai certat. Și locul de osândă al tuturor sinagogilor satanei l-ai arătat. Aleluia, slavă ție, ceresc, cel care pretutindenei și toate ne plinești. Te iubim și te rugăm pogoară limbile tale de foc asupra noastră, ca semn că gerul păcatului, o travă dulce a Denei. Amărăciunea neputinților, aprinderea iuțimii mâniei și a poftelor, ceața vicleană a ispitelor, bucuria cerea a demonului invidiei, cu dogorârea blândeții, iubirii și curăția gândurilor le-ai schimbat, fiindcă făgăduința Domnului Isus Hristos pentru noi ai lucrat. Rugăciunea 80 pentru dobândirea stării de trezvie Aleluia, slavă ție, împăratei celes, mângâietorului, Duhul adevărului. Te iubim și te rugăm, dăruiește-ne stare de trezvie, ca să vedem cele nevăzute, să auzim cele neauzite, să pipăim cele nefăcute, să înțelegem cele neînțelese, să luminăm cele întunecate, să spunem cu glas tare cele gen ce urechile, minții și inimii le auzim ca șapte, să măsurăm cele ce măsură nu au. Fiindcă de ele zidul temniței celor create ne desparte. Să vedem raza Luminei line cum, prin vi, cum vine prin zid de departe, și Lumina ei ne îmbracă și de toate cele create ne desparte. Aleluia, slavă Ție împălate cele smângători. Duhul Adevărului te iubim și te rugăm, dar uiește stare de trezvie ca să vedem lumina Ta, care prin negura păcatelor răzbate ca semn, că de surzenia sufletului, ascultând glasul Domnului Iisus Hristos ne-ai vindecat, că văzând soarele de pe cerul sufletului, de orbirea cea sufletească am scăpat, că lacrima țâșnită din pustiul inimii, izvorul milei l-a desferecat, că picătura de sânge a jertfei, un suflet de frate a salvat. Aleluia, slavă ție, împărate cele smângâietorile, Duhul adevărului, te iubim și te rugăm, Dăruiești stare de trezvie, Pentru ca și în somn să vedem toate, Și din întunericul lumii să ieșim nevătămați, Pentru ca din toate ispitele să ieșim învățați, Pentru ca din toate adâncurile păcatelor să ieșim înălțați, Pentru ca din toate loviturile să ieșim vindecați, Pentru ca trăind în mijlocul lumii, de ea să fim lepădați, pentru ca purtându-ne crucea cu ariple crucii să fim înnotați.